Memorien kartografia. Kalifornia, Euskal Herria. Zortzigarren provintzia. Herriko edo hauzoko plazan zaude. Baldago kafetegirik plaza honetan. Ez badago, sakatu pausa botoia eta bilatu ondoko kaleetan kafetegi bat. Orain, Plazaren erdian kokatzeko eskatuko dizut. Prestaude? Primieran, asgaitezen. Itxi begiak. Artuar nasasakon. Artu inguratzen zaituen espazioaren kontzientzia. Galdera bat egingo dizut. Guztukoen duzun paisaia zein den galdetzen badizut, zein leku datorkizu burura. Zelaibat, itxasoa, plaza edo kale bat, zure etxea jende talde bat. Irudikatu duzuna, orain bizizaren lekua da, edo atzean utzi zenuen bat. begiak Bilatuaren plaza honetan gustoko duzun puntu bat Eta joan lasai bertara Beti ere, etorri zaizun leku hori buruan duzula Diaspora oro, sakabanak eta fisiko edo geografikoak eta jaiote herriarekiko haustura emozionalak definitzen du Diaspora identitateari lotutako komunitate bat da, ez leku bati lotutakoa. Euskal Diaspora munduko geografia ezberdinetan kokatuta dago. Euskal Herriko zortzigarren provintzia da. Mapan baino, bihotzetan existitzen den lurralde bat. Diaspora ambizi direnen entzat, Euskal Herria, oroitzapen eta nostalgia leku bata. Iritsi altzara nahi zenuen lekura. Ongi Han ari buruz hitz egingo dizut. Ana, Kalifornian sortu eta hasi zen. Euskal Herriko lehen belaunaldiko etorkinen alaba da. Bere aita, adudez baillarakoa zen, eta bere ama familiaren etxean jaio zen, Zu zauden tokitik oso gertu. Jaiozenetik ana bi urtean baino itzultzen da ona. Anak ezagutzen ez duen norbaiti Euskal Herria zitzegin beharko balio. Donibane garaziko bestetako taloak, Donostiako ondartza eta erlaitzeko errepidea aipatuko lizkioke. Elituzke aipatuko segurazki plaza hau eta Amonaren etxeko ezetasun osaina. Plaza ez da apartekoa. Baina bere eroitzapenak hemen errotuta daude. Lehen guzuekin pasatzen zituen udako arratsaldeak, bere lehenengo bestak, bere lehenengo bihotza ustura, eta lagunekin egindako barreak. The smell that represents the Basque country to me is the musky smell in the house. Soon as I walk in, I love it. It's not necessarily a good smell, but it sounds comfortable. Californian ez dago ezetasun usainik. Lehorregia da. Baina ana familiaren etxera itzultzen denean, ezetasun usainak bere familiaren oinarriak arri hoien gainean eraikita daudela, oroitarazten dio. Atetik sartzeko momentuan, galdera berdinak egiten dizkio beti bere buruari. Zer egongo ote da berdin? Zer desagertu ote da? Zer aldatu ote da? egiratu gora eta aukeratu plazara ematen duen leioetako bat. Pertxeanak irekita dituen leio bat. Bertan norbei bizi denaren itxura duen gela bateko leioa aukeratu. Familiak herriak bezala kondairaz beteta daude. Etxe bakoitzak bere historia du eta historia bakoitzak bere etxea. Every time you go back, it takes you back to when you were a young child. Segurazki, leio honen atzean bizi den pertsona edo pertsonek badute Ameriketara joan zen lagun, ezagun edo arbasoren bat. Anaren ama San Franziskoen lengusu batzuekin elkartu zen. FBI-ko idazkari gisa lan egin zuen. Bere aitak, migrante askok bezala, bilan egiten zituen aldi berean. Lehenik hartzain aritu zen eta gero okin eta lorezain. zain. Anaren gurasoak San Frantziskoko Euskalkultur zentruan ezagutu zuten elkar, eta handi gutxira ezkondu egin ziren. Ez zuten konpromesu luzetan sinesten, gustuko zaitut, nik zu ere bai, ezkon gaite zen. Migratu duten guztiek bezala, Anaren familiak Euskal Herriarekiko lotura mantendu nahi izan du. Horrek tzat beti betian nahi izan du, etorri zen bidetik etxega itzulttzea. Euskal Herria itzuli eta hemengo jendearekin hitz egiteko denbora hartzea adibidez. Eta kafetegietan, edo etxeetan familiarekin eta lagunekin denbora pasatzea. Zer ez egin dago, leku edo jendilekiko atxikimendua. Zein prozesu eder eta konplexuren bidez elkartzen dira jendirekiko sentitzen dugu maitasuna, leku batekiko sentitzen dugun maitasunarekin. Zer ez egin azegoen, gurasoek, haingo gotxuki, hanari transmititu zioten pertenentzia sentimentu gura. Leioaren atzean imagina dezakezun gela hori, ez dute lau paretek soilik osatzen, bizitua izan nahi duen leku bat da, memoria azbetetako lekua, bizilagunei bere izenez deitzen zaien lekua. Azken udaretan anak bat egin du leku honekin eta aztertual izango bagenu zalantziari gabe haren odolo dietan zehar marrazten diren biden mapa bat aurkituko genuke. Bere aurtzaroko oroitzapenak leku honen geografiari lotuta daudela ikusiko genuke. Mapa horren epizentroa zure oinen azpian dago. Nera bezaroan, Euskal herrira bisita egiten zutenean, ana bere gurasoekin joatentzen inguruko herrietara familia eta lagunak bisitatzera. Bidean, amak alaxea zaltzen zion. Hau maiteren gurasoen etxea da. Nerekin dantzatzen du orain Euskal Zentroan. Begira, hango herria, lolirena da. Bere anaiarrebak oraindik ere bertan bizi dira. Ikusten duzu baserri hau? Monikeren familiarena da anak gaztetatik ikasi zuen herri hauek mapan kokatzen. Herri hoietakoakbait ziren bere komunitateko hainbat lagun. Kalifornian bizi diren euskaldunen artean bigarren familia moduko bat osatzen da. Eskolarra joaten zirenean aurrek lagunak bazitu Amerikarrak eta euskaldunak ere. Ta zeuskaten agun euskaldunak familiakoa bezalakoak ziren. Elkarrekin ahonditu bait ziren. Horain, taberna edo kafetegi bat topatu eta eseri parean. Kalean edo terraza batean, jendea topatzen baduzu, galdeiozu zure buruari. Hauetako, nor bizi ote da hemen. Hauetako, nor dago soilik pasaeran. Kalifornian, ana, oso Euskaldun sentitzen da. Euskal Herrian dagoenean berriz, oso Amerikar. Euskal Herrian jendeak badaki ez dela bertakoa jantzteko eta hitz egiteko moduagatik, bezentuagatik. Euskeraz hitz egiten duen arren, amona oraindik betiko etxean bizi den arren, hemengo jendeak Amerikar deitzen dio. Ez da hori berak mm, sentitzen duena baina hala ere egokitu egin behar izan du. Hobaita azken batean, bere realitatea. Behin beretak ere hala esan zion. Ni? Basko Amerikarra naiz. Eta zu, Amerikar, basko azara. Joseba Sarri honan dia euskal idazleak, hau idatzi zuen. Itxasua ez aldera joan ziren, eta ez dira egundo itzuliko. Eta inoiz itzuliko balira ere, iadanik ez dira joan zirenak izango. ezazu ingurura Kalifornian euskaldura izatea aldi berean bi lekutan bizitzea bezala da Leku baten parte izatea eta ez izatea nondik begiratzen duzun Niraizpa nagusia eskonan nazi zenean etzekien bater ininglesez Tutik ere eta handeinoak nireari izan zion Telebista bat erosi eta 7 Street ikusiz ingelsa ikasiko du Nik ez nik eskolara joan bainoren inglesa ikasi nuen, Etxean. telebari esker bai, baina baita ere nire parekin hitz egiteko erabiltzen genuelako. Hori izan gure arteko hizkuntza. Haiina nire ama bildur zen bere aurrek euskera aztuko ote zuten eskolara joatearekin. Hori bai. Egunero kafesnea egitenzigun, Izugarri maiite genuen kafesnea,hala esaate zigun. Kafirsnearihizu euskeraz hitz egin. Beraz, ikusten? Kafirsneari esker ere hitz egiten dute euskeraz, Hori bai eramak egin zuen lana izugaria izan zen. Inoiz ezigun ez ingressi hitz egiten. Hori guk euskeraz hitz egiteko erabakia ongi hartua zuen. Amerikarrek nere gurasoen azentua entzuten zutenean, Ingelesez hitz egiteko moduagatik, bazekiten etzirela hemen jaioak. Haien jatorriaren inguruan estereotipo asko zeuden, baina anaren gurasoek eutsi egin zioten. Hala ere, aurtzaroan zenbait aurrek bere gurasoen azentuaz azbarr egiten zuten. Eta zera pentsatu izana gogoratzen duanak. Nola usartzen dira haietazbarr egiten, haiek lau hizkuntzatan pikutara bidaltzeko kapazakoa ziren eta haiek hizkuntza bakarra hitz egin bazaketen. Anaren gurasoek munduari eta euren buruari buruzko begirada da zabala zuten. Baina haien azentuaren ondorioz, ez zitzaen inoiz aitortu.. Gure gurasoek gugatik egin zutena eta transmititu zigutena, asko estimatzen dugu. Ta horregatik, gure seme-alabei gure kultura partekatzen jarraitu nahi dugu. Zubia huesta sekulautxiko, eta bi norabideetan funtzionatzen du. Gure haurtzaroko zerbait beti dara barruan, eta sentimendu hori gure semea labei, nahi edo nahi gabe, transmititu egiten diegu. Gure izaera osatzen duten orroitzapen soriontsu eta mingarrieekin itzaropen zein arridurekin osatutako kodetutako denea moduko bata. Baina semealabak zerez eginak egotea nahi dugu. Here, I I like Migratzen duen pertsona batek jaioterrian eraikiak zituen oinarrizko gauzak bir sortu egin behar ditu. Beste pertsonekiko harreman emozionalak landuz, lagun arte bat berriro osatuz, gaua pasatzeko lau horma baino gehiago diren etxe berri bat eraikiz, bertan elkartzeko aukera berriak sortuz, dantzarako, kantatzeko, jolasteko... Jarduera hauek antolatzeak alegin fisikoa hondia eskatzen du, sakrifizioa eta denbora gutxian aldaketa hondiei aurregitea. Baina ekimen hauek aurrera eramateak barne indar hondia ematen du. Amets egiteko gaitasuna eskaintzen du. Eraikitzeko gaitasuna eta maitatzeko gaitasuna. zure aurrean dagoen kafetegiaren izena. Noiz baiz gelditu zara norbaitekin bertan. Lagunekin elkartzen zara? Wool Growers, Benjis, Basque Center Euskalletxea, eta Basque Cultural Center dira Kaliforniako euskaldunak biltzen diren lekuetako batzuk. Negu luzetan, Euskal ostatuta zentroek girogoxo bat eskaintzen zuten eta horrela euskaldunak errazago egokitu zitezkeen Amerikako bizitzala eta otordu baten bitertean sorterriaren oroitzapenak ekartzen zizkieten zaporeak berriz dastatu ahal izaten zituzten hanaren gurasoek etxeko sukaldaritzaren usain eta zaporeak faltan botatzen zituzten. Tortilak sukaldatu eta jaten dituzten bitartean, lehen belaunaldiko etorkinak ez dira elikatu soilik egiten. Instant batez, haien sustrai, oroitzapen eta emozioetara lotzen dira. Sorterriko plater horri esker. Taki kontuatu zaren. Amerikarrekin, Festa bat denean, zein hordutan hasiko den, eta zein hordutan bukatuko. Euskal Herrian ordea hasi badakizu zein hordutan hasten den. Baina bukatu, ez dakizu inoiz zein hordutan bukatuko den. Oroitzapen hauek bizirik diraute, jendeak Euskaletxe, piknik eta festetan egiten dituen errezetei eskar. Eta gero euskal postre honena dago. Zezdakitzu baina ni pertsona gozozalea naiz, gazizalea baino. Ea ze hitzi duzun? Zein da Kaliforniako euskaldunen postrerik gogokoena? Euskal pastiza? Mm, ni gauza bera esango nuke, baina ez, euskal cheesecake edo gazta tarta da. If I were to think of one food that would make me think of the Basque country, well, being American, it would probably be the Basque burnt cheesecake. Donostiako labina jatetxean sortu zen Euskal Herriko gaztatarta, laro geita amargarren amarkadan. Testura guztiz leuna duen bere Amerikarrak ez bezela, Euskal gazta tartaren sekretua bere gainazal errean datza. Eta horrek ukitu karamelizatua ematen dio. Amerikar gazta tarta baino mariaan egiten da. Euskal herrikoa, labean. Amerikar gazta tarta baino asko zerrazagoa da egiteko, sango lukeanak. Duela urte deskubritu zuen sare sozialetan. hasirako lekura itzuliko zara Plazaren erdira Ixilekibele Megiran ni estatua torra naiz hemen sortu naizelako eta horretaz harru naiz baino euskaldun izatearen arrotasuna ere badaukatz hori odolan daukatz hori e, da ni naizena Eta azkenean, sorterria baino garrantzitsua da. Euskalduna, Euskara izkuntza itzegiten duena homen da. Kalifornian ordea, jende askok ez du Euskaraz itzegiten. Ez baitzaie irakatsi. Baina hala ere, Euskaldun sentitzen dira. Uste dut identitate sentimendua kontu... Irtsonala dela. Biotzaren kontua da. Zergatik lotzen da jendea emozionalki Euskal Herriari? Hizkuntzaren bidez lotu zaitezke, baina kulturaren eta ingurunearen bidez ere bai. Iparralden eta hegoalden zenbait egoerek jendeak euskara ikastean eragotzi zuten, debekatuta zeguelako, legez kanpokoa zelako. Eta anak ez du jendia hizkuntza menperatzen ez duelako errudun senti dadin nahi. Nor naizni norbaiti euskalduna sentitu daiteken ala ez esateko. Anarentzat gaur egun Kalifornian euskalduna izateak kultura transmititzeaz arduratzea esan nahi du. Hizkuntza, dantza, musika iritsi altzara plazaren erdigunera. Anaren gurasoek etzituzten Euskal Herriko plazetako zuaitzen sustrai ez da ere, baina bai haien bihotz eta adimena ere. Nola lortu zuten beren sustraiak berriz topatzea? Azizinen lekutik urrun egonaren? Zure burua lurrera lotuta sentitzeko modu asko daude. Gogoratzeko almenak ematen dizu aukera hori. Etxe batean atariaren usaina horitzean, tortillaren zaporea zure baitan gordetzean, eta euria aurpegian erortzen zaizunean sensazio bizia edukitzean. Gogoratzea, beti etxean sentitzeko modu bata. Zauden lekuan zaudela, kafetegietako murmurioa edo lehiotik erortzen diren maitresnen soinuen zutean, erosotasuna aurkitzen baituzu. Maite duzun leku batetan pentsatzen duzunean, zuri segurazki gertatzen zaizun bezela. gure semealabak azten diren hean hauek dira, zalantzaik gabe, izan ditzaketen sustrairik onena.